що лишили після себе цілі кладовища, а тепер віддзвонюють орденами і розповідають піонерам про свої подвиги, і в мирний час, коли хитрий сільський дядько Марков Зерни без зайвих трудових зусиль зумів довольнити жадобу начальства в рекордних урожаях, а цілі табуни сирот, з головами плескими, як стоптані булижники, вчасно збагнули, що краще топтати чужі голови і на цьому озвиситися, Зайняти місця, звільнені здібними й талановитими. Дух обмов, наклепів, доносицтва розповзався по землі густою, ядучою хмарою, і все освячувалося формулою «Коли бути, то бути першим». На сходах між третім і другим поверхом мене покликали згори товаришу Сміян Микола. Я став на площадці згори, дріботіла до мене Леся Шепелява, Я вас скрізь шукаю. Тебе, поправив я. Так, тебе, вона зітхнула, округлила очі. Це така трагедія така підлість. Я не наважилась тоді виступити, і тепер це і сирота. Все, що він сказав, правда. Але ж це підло, Лесю, сказав я. Забудьмо про емоції і давайте вийдемо, коли хочете на свободу. Мені однаково, а вас не треба, щоб бачили зі мною. Ах, що мені до того? Але слухняно пішла за мною, і коли ми вже були за квартал від інституту, ухопила мене за руку, вискочила поперед мене, загородила дорогу. Микола, послухайте, послухай, цього не можна допустити. Людину з таким життям, з такими блискучими здібностями, і отак ми вирішили писати про тебе, Хрущову. Хай знає керівник українських більшовиків, як у нас подекуди розправляються з найціннішими людьми? А коли не поможе, тоді... «Стривай», – перепинив я її. «Хто це ми?» «Ми – це викладачка історії землеробства Катерина Петрівна Ситник, аспірантка Ліда Фрусин і я. Ми вже склали попередню. Слухай, Лесю!» – накрив я її пухкеньку долоньку обома своїми грубими долонями. «Ти зможеш?» виконати одну мою просьбу». «Ну?» «Скажи, зможеш?» «Ну, Микола, навіщо питати?» «Так от, борони вас, Боже, посилати такого листа, ні Хрущову, ні комусь іншому, буде гірше, і мені, і усім, хто писатиме. Це треба просто пережити, от і все. Обіцяєш мені, що не станете писати?» «Микола, але ж стільки підлості!» «Може бути і більше». Ти дозволиш писати тобі про інститут, хоч зрідка? Пиши мені в село, бо я повертаюся у первісний стан. Я полишав інститут з набагато страшнішими ранами, ніж фронтові. Тоді злий ворожий метал перекалічував моє тіло, тепер вражену душу. І ніхто не скаже, чим і як її завоїти. А два роки у місті і чужий. Я прийшов скрізь, дебували з Оксаною, Гіпсовий чкалов, вождь і морозиво, меблі за сотню студентських стипендій, дорога порцеляна і шкури білих ведмедів. Ведмеді вбиті давно, не є щойно. Будинок професури, вікна Олексія Григоровича Черкаса не світяться. Темні вікна, темно в очах, темно у душі. Горобці в деревах на проспекті цвірінькують навіть уночі. Сільські сплять під стріхами, а ці безсонні, навіть уночі, як таємниче управління в домі з ротондою. А в Забігайлівці, де я виручав колись роту, і де він вперше зрадив мене, а я не надав тоді значення, знову Йорж пиво з горілкою і знову наряд міліції, але не по мою душу. Можна було пішки до автозаводу, який чомусь засекретили, або до палацу студентів. Головне – відбудувати заводи і палаци, а тоді – бути розчавленим заводами і палацами, а також передовою наукою. Що таке передова наука? А що таке прогресивне людство? На барикадній біля фабрики імені Кагановича два миршових чоловічки вантажили на тачку сміття. Е, чи який здоровий, поміг би? А хто поможе мені? Може, є теж сміття природового суспільства і природової науки? Сміття і жертва. І мабуть тільки тонкі жіночі душі здатні все це відчути,